Războiul între pitici De Sidonia Drăgușanu Laura și Suzana ieșiră pe poarta cea mare a curții boierești și o luară încet pe poteca angustă care ducea spre pădure. Nu, nu mi-e frică, dar singură n-aș îndrăzni să vin niciodată seara în pădure. Îmi povestea mai mult nevasta grăjdarului că de îndată ce se ivește luna pe cer, Vin în pădure o mulțime de ființe ciudate, zâne, pitici, zmei și feți frumoși. Tu te temi să te întorci singură, nu-i așa? Râse Suzana. Așa e. dă Uite-a răsărit luna, poate după un pomne și pândește un zmeu. Dar chiar de-ar fi așa. Nu trebuie să ne fie frică. Nu știi că paloșului făt frumos poate răpune cu o singură lovitură? Zece zmei? Eu nu mai înaintez niciun pas, răspunse înfricoșată Suzana. Bine, vom rămâne pe locul acesta. Iată, acolo curge un râuleț. N-ai vrea să ne așezăm pe mal? Luciește atât de frumos apa. Cele două fetițe se așezară pe pământ. Priveau în apa scântietoarea râului, cuprinse de o vrajă pe care niciuna dintre ele nu voia să o rupă vorbind. La lumina lunii, mâinile erau de o paloare neobișnuită. Ce albe sunt mâinile tale, Laura! Și cât de frumos trălucesc pietrele inelului tău! De la cine l-ai? L-a dat bunica anul trecut. Mi-a atât de drag încât nu-l scot din deget nici noaptea, nici când mă scald. Aș vrea să-l încerc și eu," spuse Suzana. Vrei să-mi îl împrumuți?" Laurei, e venit greu să spună nu." Iată-l spuse ea, întinzând prietenei ei bijuteria. Suzana apucă cu degetele inelul, dar nu știu cum se făcu că el unecă lunecă jos. Fetițele îl căutară ceasuri întregi fără să-l mai găsească. Plecarea spre casă foarte abătute. De-abia se îndepărtară și ca din pământ, răsărie o ceată întreagă de pitici toți cu câte o luminiță în mână. Se răspândirea de-a lungul întregului mal pe care se răcele două prietene și începură să răscolească pământul, să dea la o parte iarba, să caute cu luminile sub fiecare frunză. Și pe malul celălalt se arăta o altă ceată de pitici, tot cu luminițe în mâini. Ei întinseră o scară de-a râului și unul câte unul trecură pe malul drept. Cine ne a dat voie să călcați în țara noastră? zise un pitic dintre cei veniți întâi. Vrem să căutăm și noi, Nelu!" răspunse un altul din ceata celor care trecuseră râul pe scară. Căci pe un mal al râului, pe cel stâng, trăiau un neam de pitici cârmuiți de regele Zugun și de regina Adaleia, iar pe malul drept trăia alt neam de pitici, al căror rege se numea Ofir, căsătorit cu regina Rodina. Cele două neamuri de pitici trăiau în foarte bună înțelegere. Niciodată, din nicio pricină nu se certaseră, dar din seara aceea, mai bine zis, din pricina inelului se strică pentru câteva vreme prietenia dintre Zugun și Ofir. Până în zori căutară cu toții inelul fără să-l găsească. Abia când apărut soarele, unul dintre supușii lui Zugun strigă Iată inelul! Se strânseră toți pitici în jurul inelului și când văzură cât de frumos o mare bucurie cuprinse pe supușii lui Zugun și o mare supărare pe ceea lui Ofir. Inelul fudăruit reginei Adaleia, care fu foarte fericită că poate împodobi cu el coroana regală. Dar pe malul drept al râului, regina Rodina plângea că inelul n-a fost găsit sub pușii ei. Ofir își mustra mereu piticii. Sunteți niște netrebnici. De ce n-ați fost în stare să găsiți voi inelul? Iată, din pricina asta, acum e nemângâiată regina. E atât de mâhnită, încât a spus că nici nu mai vrea să vină la serbări. Ce-i de făcut? Să pornim război împotriva lui Zugun, răspunse un sfetnic. Și Ofir? Nu zise nu. A doua zi chiar, spre marea lui uimire, regele Zugun primi o scrisoare din partea lui Ofir. El îi scria că dacă Adaleia nu-i dă rodinei inelul, atunci să fie pregătit de război. Printre pitici era tristețe mare. Fiecare se gândea că în locul frumoaselor serbări, pe care le așteptau cu atâta nerăbdare, va veni acum un crânce în război. Dar mai mâhnit decât toți era poetul de mil, cel mai blând și mai iubitor supus al regelui Zugun. Poetul de mil ura războiul, fericit și-ar fi dat viața ca să împiedice lupta dintre cele două popoare. Stărui cât putu pe lângă regina Adalea să dea reginei rodina inelul, dar Adaleea se arătă neînduplecată. Scrise versuri minunate în care lăuda pacea și buna înțelegere între popoare. Le citim piața publică, nădăjduind să înalțe inimile, să gonească veninul, dar totul fude deprisos. Într-o dimineață, mai era o singură zi și trebuia să pornească războiul, Demil stătea într-o grădină și privea cum se joacă cu un fluture copilul unui pitic. De ce vrei să-l prinzi? Întrebă Demil pe băiețel, ca să-i rupă aripile și să mi le pun la Pălărie. Poetul încerca să-l facă pe copil să priceapă că nu trebuie să chinuiască biata gânganie. Dar băiețelul era încăpățânat și fără îndoială, că dacă-i de mil nu i-ar fi luat din mâini fluturele, l-ar fi schingiuit așa cum avea de gând. Copilul plecă din grădină și poetul rămase singur și trist. De ce ești atât de trist, binefăcătorul meu? Întrebă fluturile, așezându-se pe umărul lui Demil. Cum oare să nu fiu trist, când mâine va izbucni războiul? Nu vezi, a furis situl acela de inel, a adus tot nenorocul. Din pricina lui vor pieri sute de oameni. Eu pot să te ajut, vorbi fluturile. Tu mi-ai scăpat viața? Eu vreau să-ți redau mulțumirea sufletească pe care ai pierdut-o. De mil nu a avut vreme să răspundă, fluturile zburase. Laura era în curtea conacului. Trecuseră două săptămâni de când își pierduse inerul, dar încă nu se putuse mângâia că nu-l mai are. Stătea singură și privea cerul. Aluneca cu privirea după fluturi și întindea mâna să-i prindă din când în când, fără să se ostenească să alerge după ei. Dar printre toți fluturii care zburau prin apropierea ei, văzut odată unul neobișnuit de frumos. laura prinze, îl prinse, îl privia admirându-i culorile, apoi îi dat drum. Dar fluturile nu zbură mai departe. Fetița se hotărâ să-l prindă și să nu-i mai da drum. Întinse mâna, dar fluturile zbură mai departe, fără însă să depășească înălțimea la care, întinzând mâna fetița, l-ar fi putut prinde. Parcă-mi face un necaz, gândi ea. Dar nici eu n-am să mă las până nu-l voi prinde. Și așa urmărindu-l mereu, cu din ce în ce mai multă încăpățânare, Laura se trezi în pădure, tocmai pe malul râului, în locul unde-și pierduse inelul. Întâmplarea făcut ca tocmai în ziua aceea regina Adaleea să scoată cutia cu pietre nestemate cu gândul să o ducă într-un loc tainic unde să nu o poată găsi armata regelui Ofir. Trei pitici păzeau cutia în timp ce regina căuta prin apropiere un loc potrivit. Dar când piticii o văzură pe Laura, apropiindu-se, o luară la fugă speriați. Cutia cu pietre nestemate rămase pe mal Și Laura își găsi inelul Fericită îl vârând deget Uitând de fluture Regina Rodina Nu mai a avut nicio pricină Să o pismuiască pe Regina Adaleia Regele Zugun Se împăcă cu regele Ofir Iar poetul de mir Fui iar fericit Că ura și dușmania Au putut fi gonite De atunci Sărbările au fost mai strălucitoare ca oricând, iar voia bună și prietenia domniar, prin printre de pe marul drept și stâng.